Transitant, avui, com els dèiem, parlem de Transitant, una llibreria-cafeteria que està aquí al, al centre de Palma, com els dèiem, de vora de, de, vora de Canal Cobe, on fem a, aquí a una mediterrània 98.0 de l'AFM. Transitant es defineix així si mateixa com un projecte associatiu, diuen, i autogestionari, autogestionat, creat a ciutat fa poc més d'un any. Aquest 2014 s'ha consolidat com a llibreria especialitzada en crítica social. El seu desig, diuen, és dotar-se d'eines per la transformació política integral, tant en les seves vides quotidianes com en l'àmbit socioeconòmic més global. Així és com es defineixen. Transitant s'ubica a una placeta del barri de Sergerreria de Palma. Vol ser un espai on reapropiar-se reapropiar de la política per dur-la a una escala humana, a una escala de comunitat. I amb poc més d'un any de trajectòria, ja gairebé dos anys, eh, formen part eh, d'un nodo, diuen més, de la xarxa de moviments socials, que a Mallorca i arreu planta encara les polítiques eh, de dominació i explotació que la crisi del capitalisme estan durint fins a límits insuportables i insospitables. Així, com dèiem, és com es defineixen ells. Xavi Castelló és una de les persones que, que ha fundat Transitant. Xavi, bon dia. Bon dia, com estem? Fa un moment amb ben amics. Uh -huh. Toca una de les qüestions que també parleu ha Transitant molt, que és la de la sexualitat, el... Quina identitat sexual definiries tu? Identitat... Tens una identitat sexual? No sé si... Nosaltres som, de fet, així, el... ara que no he estat escoltant l'últim no? tros de, de l'entrevista a ben amics de fet, la qüestió de trans també tant també juga... Trans i tant no? juga també, amb aquesta idea, eh? També juga amb, aquesta, no? amb aquest eh, trans en tots tot els aspectes, no? En el tema de sexualitat és una i jo no sé, jo sempre intento fugir de les definicions així, no? mm -hmm. tancades, diguésim, mm -hmm. eh, i intentar, no sé, experimentar, diguésim, la, la sexualitat d'una manera més lliure possible, no, estem tractant, com dius tu, aquest que tema de tractat aquest... en diverses ocasions, I tant xarrades, conferències lli... en la literatura que teniu allà. I tant, de fet, eh, jo diria que, diguésim, tota la, la secció de feminismes, diguésim, no? I, i, i dintre dins de transfeminisme, feminisme també els, els transfeminismes, unes no? seccions ja diria més actives no només de, de, de això ara comentaves no? des de mm -hmm. que vam començar, és posar seccions que has explotat més a nivell de volum de llibres que estan publicant, sí. vull dir, és un tema que, no? a nivell editorial eh, afortunadament jo crec que no? en els moments socials està resonant eh, moltíssim i, i també diria que és una de les seccions diguéssim, en què eh, tota la gent que s'atraca transitant eh, eh, diguéssim, ve a buscar més no? diguéssim, i sí que jo diria que és un dels dels temes que parà a Mallorca, que s'ha fet molta feina aquest últim mm. any i mig, dos anys eh, des, de, des de col·lectius feministes autònoms, no? des de, no? Des de la, la gent de Benamics, etc i que crec que, que si mires fa 3-4 anys ara jo crec que sí que s'ha ficat en el centre de debat no? el tema de les sexualitats i, de, i dels feminismes. com com com mai abans, des que jo visc a Mallorca, no? que fa uns 10 anys o així. Després parlem de de feminismes més concretament. Abans uh -huh. comencem parlant de la vostra lliureria, però abans una anècdota. Vosaltres a Transitar ens no sentiu una mica identificats amb amb aquest fenomen de la CUP? Ens sentim identificats? Pregunto, sí. Uh, jo diria que identificats no, perquè no és uh, des d'on partim ni des d'on uh, ens organitzem uh, uh, políticament. Però no sé en quin... En no, quin li demanava per eh? Com que ahir vam veure una abraçada molt, molt fulgurant entre el David Fernández de la, de la CUP i, i el president de la Generalitat d'un partit de dretes i conservador, volíem saber quina era la sensació de, de gent com vosaltres que formeu part dels moviments socials i que al cap i a la fi la CUP no diu representar, però sí que diu sentir-se representada pels moviments socials. dic No sé si transitant en part també han identificats com un dels moviments dels que formen part d'aquest gran col·lectiu que és transitant en el centre de Palma, a nivell literari, de pensament i de reflexió, mm -hmm. si també entraria la CUP dintre d'aquest aspecte de transitant. Sí. Bueno, jo primer no, no vull deixar de mencionar aquesta abraçada no sé, crec que ara, no sé, ara ho xerraram aquí a, a de fora, no?, que com ha transcendit un poc no? per totes les xarxes, està fent així bastant de, de soroll eh... Uh... I que a mi la veritat és que jo he vist la imatge aquest dematí, no sabia si estava dormit <laughs> i no ho veia bé, o efectivament era així, sí, no? I efectivament era així, sí, no? <laughs> uh, I cosa que demostra, diguéssim, per mi, una, bueno, per mi una patinada clara, jo a nivell personal... Uh, i, i un dels perills d'aquest tipus de processos així en què es tanquen files no? A, uh -huh. al voltant d'un procés així que vol ser hegemònic no? i que vol ser no? uh, bueno, que vol, una, una diagonal entre tots els no? tot el panorama i tot l'espectre polític Uh, dit, dit això, nosaltres eh, diguéssim, la relació, diguéssim, si vols que tenim amb la CUP eh, és inexistent a nivell, diguéssim, formal, el, sí, que si el que sí que ens hem apropat, diguéssim per exemple, a, als discursos que venen, diguéssim, des de la part bueno, com sabem, no? Les CUP tenen un espectre, no? Digues Esquerra independentista els casals populars independentistes, sí, sí, sí. etc. Però el que et volia comentar és això, de que sí que per exemple vam tenir, una, vam tenir Jordi Martifont de, de la CUP Tarragona, així ara fa ara no, no et vull dir d'enganyar de quan va ser, no recordo si ara fa... que ara fa un, al voltant d'un any o una cosa així. Una regidor mica, de Tarragona. Menys, no, regidor no. Crec perdó, que no va arribar a ser regidor, es no, va no, presentar, no? no. no. I, i, però que ve del moviment llibertari, diguéssim, de, no, diguéssim de, de Tarragona i vindria a ser una part del sector que aposta per un municipalisme llibertari dintre de la CUP, no? Diguéssim, com sabem, la CUP doncs és una... Yeah di que un espectre més o menys heterogèni tot i que, l'escara no, la escara independentista eh, potser sí que, no, té el, el form el, el com més gran, pues doncs ara parlant d'En David Ferrandis que no ve de, no, no d'aquesta trajectòria històricament i si sí que ens interessava doncs, a transitar a introduir el debat a vegades incòmode des, de, no? des dels sectors més, més anarquistes no? aquí a la Ciutat de com plantejar-se la política municipal no? i que és una qüestió que, que va, va generar molt de debat i jo crec que va ser molt interessant i a transitar-nos interès no? de, de generar no? generar debats també incòmodes no? o, quan dic incòmodes mantens no? en el sentit aquest sí, de, de plantejar-se no? les contradiccions que hi ha entre, entre defensar una posició més llibertat i, intro, no, i buscar no, aliances eh, municipalistes de les quals jo ara per a nivell personal doncs sóc molt escèptic no? però Sabia que està allò, si un debat no incomoda no és debat Ha d'incomodar <ríe> una mica les, a les dues parts Ara dins això de Jordi Martí de Jordi Martí Font, una potser uh -huh. de les persones que més us sentiria identificats dins de la CUP perquè jo us estava picant amb aquest tema de la CUP sí, En tot sí. cas, sou anarquistes? Uh, jo diria que el, el... Hem visitat la vostra web hem mirat una mica el que feia i sí. hem dit això de Transitant és una llibreria anarquista. Podríem definir així? Jo diria que el, el, el col·lectiu, diguéssim, motor o el nucli d'ú, que som bàsicament, eh, estem organitzats amb dues persones que direm del carro, no? diguéssim, eh, del dia a dia, de tot el que és la gestió de Transitant, no? de tot el que, eh, que nos es veu, diguéssim, no? que, és, que no, no és només no? estar allà a la llibreria oberta, Uh, que és Maria Maribel i, i jo i després som tot un grup més o sigui, és com una seva que dic jo, no? transitant no? hi ha aquest nucli que vam impulsar-ho després un nucli no? també dur que és totes les gents que fan permanències a, a la llibreria i després hi tota la gent que col·labora, les sòcies i tal no? llavors de tot aquest eh, entramat eh, diguéssim que la, la gent que estem obrint transitant som gent que estem organitzades dintre de, del moviment llibertari aquí a, aquí a ciutat i, no, i és una cosa explícita transitant forma part de la coordinadora llibertària de Mallorca, que va, que va començar a moure's, a moure's fa uns dos anys, aproximadament, i, i d'alguna manera en altra el que, el que sí que tenim, per exemple, és una, eh, diguéssim, si tu mires el tipus d'activitats que es fan a transitar en la literatura majoritària que hi ha, doncs, eh, bé, clarament, diguéssim, de, del moviment més autònom i, i llibertari. I tot així, per exemple, sí que tenim no, doncs, per exemple, la nostra secció de teoria política, que se'n diu, no, doncs allà està tot. No? Diguéssim, no tenim una secció d'anarquisme, no tenim una secció de comunisme, no tenim de teoria política, no hi tot. Bueno, eh? ja poseu una mica de tot. Deies, jo t'he demanat sí? si sou anarquistes, i m'has respost que sí, que sou llibertaris. Eviteu la paraula anarquista? Avui en dia s'evita com potser comunistes evitan mm. dir que són marxistes-leninistes? Queda acrònics dir que és anarquista? Mm. I ara queda millor dir que és libertari. Mm, jo no sé, és una qüestió de que, per exemple, se va marar moltes voltes quan es va muntar la, la coordenadora llibertària, no? I, que, com dius tu, ha agafat, diguéssim, com a terme... En el, seu, no? en el seu nom, no? la, la qüestió de llibertari. Uh, jo crec que, diguéssim, me ha de tot, no sé, jo no tinc problema en dir que veig de, de, de l'anarquisme clarament, el que passa és que sí que uh, intentem, o jo intento, uh, també fugir de les etiquetes excessivament identitàries, és una qüestió més personal meva, no? I, i, i però no negar de quines fonts veus, no? perquè jo puc ser molt crític amb moltes qüestions de... de d'algú que em digui que és anarquista i podem tenir moltes discussions, no sé si m'explico, no? I, I poden vegades... estar molt d'acord amb un comunista, potser, o amb un uh, socialdemòcrata, uh, o amb un neoliberal. Segurament, en uh, progressió de del que has dit, cada vegada menys d'acord, no? <laughs> Però el que té a mi és això, no? Que a vegades així, les etiquetes així tancades, no? Diguéssim, doncs sí que generen aquest tipus de... de, no sé, de, de càpsules no comunicants, no? Diguéssim, i que transitant, uh, tot i com d'elles no? De que tant les activitats que fa com pel contingut dels seus llibres no diguésim eh, està de la línia no? diguésim més anarquista o més lliberària. Eh, afortunadament no el trom plant dirà així des del començament volem que fos un espai diguéssim on, on nosaltres diguésim aportéssim no? diguésim el tipus de literatura que ens ara fssim molt bé les activitats que volem fer, però que estigués obert i comunicant amb altres moviments socials aquí de, de Mallorca que crec que això més o menos hovam ho aconseguit disim no o us sigui, digués... gusté precisament perquè perquè segurem si tingués aquí la coordinadora llbertària parlaríem d'uns temes concrets i si tingués aquí l'esquerra independentista com la tindrem algun dilluns, uh -huh. parlant d'uns temes concrets, com vam parlar amb la trobada d'unitat popular d'alguns temes concrets, a vostè li demano, hi ha encara una baralla entre vacunin i marx dins dels moviments socials? Hi ha encara una batalla entre vacun i Moviments socials jo... alternatius, entès, com aquests <coughs> moviments més polititzats que, que plantegen alternatives al que és el parlamentarisme clàssic que, que duim 30 anys existint aquí a Mallorca, però també amb uns moviments socials que plantegen debats ideològics importants. Encara estan dividits entre anarquistes i comunistes. Vacun i marx, una manera de simbolitzar-los. Sí, sí sí, sí. <coughs> sí afortunadament, després de Vacun i marx han hagut molts autors... Per això mateix li deia aquestes etiquetes que encara a vegades divideixen els propis sí, moviments sí, sí, socials. Sí, sí. Sembla que els debats del segle de principis del 20 uh -huh. segueixen afectant en el en el 21 ja ha començat el, sí, sí, el sí. Jo diria que, que per o sigui exemple caldria renovar-se, renovar-se. Renovar-se en quant a, quan a debats, en, en I, quan a... i dir que podem, no? I això ja, això ja és una altra cosa. Després en jo, parlarem de poder, segur, segur, segur, és un tema candent, és un tema candent. Però jo diria que um, això que diem, no? de, això ens divideix, no ens divideix jo crec que hi ha una qüestió que és, que és estructural i que és el, quina relació amb els sistemes de dominació els moviments socials es plantegen tenir. I jo crec que la, la divisió entre moviments socials més propers a... No, a a estar a prop de les institucions o fins i tot, diguéssim, directament no? com, com partits polítics d'aquí que directament estan, no sé, diuen que s'envirallen els moviments socials i més, però estan fent feina des de les institucions eh, eh, és una tàctica i, o fins i tot, diré, no? de fet una estratègia bastant diferent, no diguéssim, de la d'organitzar-se eh, sempre tenint en compte no? de que el binomi estat-capital és indissociable i que nosaltres, des dels no? del punts de vista més anarquistes, no diguéssim, no, no podem de, de cap manera, diguéssim, separar. Llavors, jo crec que això sí que és, eh, és una qüestió que està, està d'arrel, que és històrica, com dius tu, o sigui, hi ha moltes coses que no, no, no, que no estem inventant la sopa sopedall, però, però que sí que existeixen aquestes, eh, no, diguéssim, diferències. Per tant, no, no sentiu lluny dels anarquistes que en el seu dia van ocupar llocs a la Generalitat de Catalunya o al govern de Madrid? De la CNT, lluny... bueno, jo encara estic per els plans de Ens, jo parlo de mi perquè no són anarquistes, perquè eh, de... que eu tenim molt clasha. Jo, jo no parlaré dels anarquistes perquè no, <ríe> no tenim no, no, és que em sorprèn eh, que encara avui en dia els debats eh, siguin, siguin aquests. És no, a dir, que entre jo... anarquistes i comunistes o hipertaris i, i bueno, socialistes. Jo crec que els debats són molts. Diguem. Són molts. Són molts, no? Aquest és, aquest és un. Hi ha moltes coses que crec que ens uneixen a, a totes, no? Diguéssim, per exemple, amb, amb... has tancista, començat l'entrevista, el... exactament, no? Amb el tema de, dels, uh, dels feminismes, que jo crec que sí és... Una... Ara parlarem, ara parlarem. Tot arribarà, ara... no et preocupis. No, no, t'ho dic, per, per recuperar una, una, com se diu, una una línia, diguéssim, de treball mm -hmm. que clarament no, estem unides, o per exemple, diguéssim, totes les qüestions antirepressives en què, vamos, vull dir hi ha una solidaritat sempre, no, diguéssim entre lluites o repressió que pateix l'escara independentista de Mallorca com, com jo què sé, o repressió o, o, o atacs directes feixistes com el no, del, del casal popular Voltonegre fa, fa no res on, on, on tota la gent del moment des de, de, de seguida s'assessoritzat, no?, i ha estat així present, vull dir que totes, vull dir, hi ha molts punts d'unió, no sé, el comitè de vaga anticapitalista de l'última vaga, que ja fa molt de temps que no tenim vagues, això és una altra cosa que podríem xerrar com és que fa tant anys que no tenim una vaga general i de més ens uneixen, diguéssim, el que passa és sí que hi ha diguéssim, jo crec que seria absurd no, no, absurd negar que hi ha una diferència estructural entre algú que pretén aconseguir el poder de l'Estat i algú que pretén així destruir les estructures d'Estat què és el paper de trànsit al lento d'això? Com a espai de reflexió, de debat, uh -huh. quin és l'objectiu que us plantegeu com a transitant dins dels moviments socials? Clar, transitant dins dels moviments socials, eh, si, si, si fem, diguéssim, una mica història enrere recent, eh, nosaltres ho expliquem també a la, a la web, eh, diguéssim, el, el, el, les persones que han començat a... A Impulsaró venim un poc de la, del, del sector del 15M, diguéssim, que ens vam organitzar dintre de lo que era la Universitat Lliure de, de Mallorca. No sé si recordaràs així, sí, era sí. Que tota l'època, no? De, eh, bueno, ens va gestar la plaça, després vam estar eh, al centre social ocupat Safoneta, el col·lectiu va seguir endavant després, i, i, i aleshores ja teníem, diguéssim, una idea molt clara de que en el món en què... No, en el context digues si polític ja, polític i econòmic global, eh, ens afrontem a un període històric que serà de de, de lluites dures, jo crec que sí, i, i que el tema de la formació, a nivell, formació autoformació a nivell, a nivell polític en tots els aspectes, era, era fonamental, i des d'aquí vam començar a tenir una distribuïdora primer, que es deia la, la Distrinòmada, que era bàsicament una maleta de llibres que l'endullem amb, no? amb un llavall en, quan hi havia doncs, doncs xerrades o, o, o, o jornades de qüestions no? d'algun... A Fins diguéssim, a lo que nosaltres no? estem, estem treballant i a partir d'aquí va sorgir la idea de, de que aquesta qüestió de, de tenir no? diguéssim, accés i espais o sigui, accés a pensament crític eh, i pensament radical i, i, i, i accés a espais d'autoformació eh, més o menys permanents doncs era una necessitat i des d'aquí vam impulsar, doncs ja no una, una biblioteca hi ha una que perdona, una distrinòmada, sinó un espai físic, no? diguéssim, constant on es pogués, doncs, per un costat apropar no? pensament radical que fins ara, doncs, totes les persones no diguésim interessat que aquest tipus de discursos posava pues no, o compras per Internet llibres o tendaavess no? sí que hi havia una distripetita a la CNT hi havia alguns llibres crítics en alguna biblioteca de, alguna llibreria de Mallorca, no? però, però realment eh, coses que nosaltres diguésim troàm a faltar no hi eren en lloc. no diguésim i d'alguna manera, la idea era... era... Era, era aconseguir tenir, diguéssim, aquest espai que, com dic, doncs per un costat aproximés aquests materials, no? diguéssim, a, a, a totes i després eh, generéssim un espai de, de debat, de reflexió, de grups d'autoformació com han anat, no?, havent durant la història... Teniu lliureria, de de... teniu biblioteca, Exacte. teniu cafeteria... També feu marxandatge. Algú us acusarà d'utilitzar de, tècniques del capitalisme per finançar-vos? Hi ha marxandatges, samarretes, xapes, de, uh, coses per comprar, no? De, de, de marxandatge, de moment, el que tenim nosaltres és que fem... El fem nosaltres distribuir, o que distribuïm llibres d'altres editorials, distribuïm les, eh, el, el material de la Ciutat Invisible, que és, eh, no sé, per a les agents que no ho coneguin, és, és una cooperativa de treball al barri de Sants, a, a Barcelona, que ha tret tota una línia diguésim de, de samarretes, un poc traient l'imaginari autònom i, i antiautoritari i anticapitalista no al, al, al barri de Sants i bueno, no ho definia com a això estem distribuït material d'altres i el que sí que tenim és que si algú la vol tenim una sola camiseta de moment de Transitant que sí que regalem a les socis que, que, es, fan, eh, no? que es fan socis de, de Transitant eh, però sí, sí, no, jo la segueixo Transitant, com a llibreria, com a biblioteca i espai de pensament, toca moltes vessants diferents, ja ho hem comentat una mica dels moviments socials i sovint quasi sempre des d'alguna de les perspectives més radicals i més heterodoxes Anem a Pans, comencem parlant d'ecologisme. Comencem, ja portem una estona, eh? però és que havia d'arribar aquí abans. Transitant és un espai referent també en aquest àmbit, amb el suport de la revista Tot inclòs, o com ho demostra una àmplia literatura, sobre harmonia amb el medi, arquitectura i urbanisme des d'una altra perspectiva, qüestions lligades al model ecològic. Quin és el vostre model social en aquest sentit? Eh, model social en quant a Ecològica. qüestions ecològiques. Mira, nosaltres, des de, des de Transitant, la, la línia, diguéssim que intentat impulsar i que, eh, i que hem constatat, i és així que estava profundament desconeguda aquí a la, a la nostra illa, és la, tota la crítica antidesenvolupista, que és una crítica que va vertebrar un poc les jornades en defensa del territori que van fer ara fa pues, aquest maig passat, diguéssim. No? I la idea és un poc, diguéssim... Eh, introduir nous, eh, no, nous discursos i noves pràctiques en, en una qüestió que creiem que a Mallorca importa a tothom, que és la qüestió de defensa del territori, i que sabem que no, doncs, doncs, fins ara, eh, i, i actualment és així, doncs, el, el GOP no, ha capitalitzat un poc tota la, no, tota la protesta i tota la consciència ecològica aquí a, aquí a casa nostra, i que ara doncs, eh, nosaltres sí que hem intentat, diguem, m'aproximar, diguem, bons, eh, contingut en desenvolupista des de revistes com Raïces, eh, Argelaga, eh, Cul de Sac i ara tu has reparat del Tot inclòs, que és una publicació que va sortir de la mateixa coordinadora lliberta de Mallorca, en eh, en una crítica al turisme, no, i als efectes que té pel nostre, pel nostre territori. Aleshores, nosaltres la línia que volem introduir és, eh, és bàsicament... No sé si ara... Uf, podem aquí parlar d'antidesenvolupisme o d'estona, però no sé si és la qüestió. Bé, li volia, volia, volia demanar... pinzellada sí que puc fer, no sé, digues, digues. Mira, doncs amb aquesta idea de l'antidesenvolupisme, que segurament ho sent la nostra audiència i molta sentirà per la xinès, no sabrà del que estem parlant, uh -huh, hi ha una frase hi ha una frase a Mallorca, una mica de punyeteria i una mica d'expectiva, que diu que si fos pel Gop tots aniríem amb carro. Jo crec que si fos per transitant Anar amb carro seria explotar els cavalls no, no, no. Com aniríem Si fos per transitant Com aniríem diu. No, a veure, nosaltres el que sí que veiem És que, que... Què vol dir això? Oh, com és aniríem introduir, crec, el tema aquest sí, de l'antia desenvolupisme sí, sí, Sí, sí, sí, t'entenc, t'entenc. No, nosaltres el que, el que sí que veiem des de les crítiques més antidesenvolupistes és que ens estem enfrontant a una... No? A un, a un, a, des d'on ho parteix aquesta, aquesta crítica, que no ve ser més que, com ho, deia, com ho diuen la gent que està, diguéssim, publicant més en aquest aspecte, una actualització de la crítica radical social a, adaptada al moment, al moment actual. En un moment actual en què eh, ens afrontem a una crisi energètica sense precedents, eh, estem així ja, diguéssim, estem a de dins, diguéssim, hem passat ja el pic o el gènit del, del, del petroli, venen el gènit de, de l'urani, venen el gènit del carb A continuació, en fi, estem en un moment de, de, de crisi ecològica brutal que no podrà, diguéssim, d'alguna manera suportar les, les dinàmiques de, de producció i de creixement que el capitalisme ha, ha impulsat tots aquestes darreres dècades aleshores eh, el que sí que veiem indispensable és eh, reapropiar-nos de lo local reteixir, diguéssim, comunitats eh, començar a fer moviments com estan fent dos distintes persones aquí a Mallorca ja de, de projectes més o menys anticapitalistes eh, rurals, no, diguéssim, com pot ser Cantiró, per exemple, que és una última ocupació que ha hagut aquí a Mallorca a prop de viní o, o companyes a Sineu, que no, sense ocupants estan fent un projecte molt xulo i que d'alguna manera el que sí que veiem és això doncs, que és, hi ha una necessitat de fer una crítica directa, diguéssim, a el que és el, el el progrés, entès com, no?, diguéssim, aquesta societat de masses de consum que, no, que, el, que sembla que no, tu sense qualsevol discurs eh, polític avui i pareix que això és eh, el mantra segueix el mateix no? hem de tenir creixement, hem de, trobar, hem de tenir polítiques de creixement en un context en què això ja no serà possible, però tant eh, el que estem parlant nosaltres és d'introduir una, una crítica en què d'alguna manera es, es, es facin també eh, moviments assemblearis de protesta no? diguéssim, que com pot ser ara l'incipient, no només l'incipient però veiem cap on va comú en defensa del territori, que han escut uh -huh. també un poc just després de les jornades antidesenvolupistes com fem nosaltres i arrel de la publicació tot inclòs que de fet van de banda debat, nosaltres vam invitar gent del GOP a la, justament a, a uh -huh. les jornades aquestes, va haver un, un espai de debat, va ser interessant com la gent del GOP també no? va fer les seves reflexions sobre potser a vegades la, la, la, la falta d'estratègia de, de, a gran termini, perquè com motiuen els del GOP s'han fet molt, moltíssima feina en intentar aturar tot el que està passant, visibilitzar tot el que està passant però que pot ser a vegades una crítica integral costa més de dur a terme quan estàs superada per tota la no? per tot el dia a dia. Uh -huh. Jo no sé, la nostra contribució vindria a ser a, a intentar no? aquest, que entreguessin aquesta... en treguessin aquest discurso així. Sí. Que n'hi hem d'acord una perquè sembla bastant clar que, que transitant o l'espai llibertari, l'espai dels moviments socials en general, i també en el, en el vostre cas té molt clar l'alliberament social, l'alliberament de gènere, què passa amb l'alliberament nacional? Uh -huh. Quina perspectiva en té transitant de, de la identitat nacional de Mallorca? Uh -huh. Nosaltres el, sí que és veritat que la qüestió de, no, transitant en concreta d'alliberament nacional no és la línia que estem prioritzant t'ho dic sincerament i així de clar, sí que ho estan fent altres companyes des de la coordinadora llibertària de Mallorca que, que el desembre passat ja vam fer una jornada sobre anarquisme i alliberament de pobles i ja té poc avançar que aquest desembre ara vam tenir una assemblea de la coordinadora i tornarà d'una segona jornada no, en, en, en quan a, a diguéssim tenir un discurs i unes, no, propis no, des de l'anarquisme en, la, en, en el que respecte a l'alliberament dels pobles més que a l'alliberament nacional, que, que, que es diu des d'allà, de, i, I nosaltres clar, el, el, nosaltres el par de jo, perquè jo personalment diguéssim amb, amb la qüestió diguéssim del poble de Mallorca si vols o de, eh, jo tinc clar que, que efectiva hi ha dísim unes diferències eh, històriques eh, evidents de llengua evidents. Eh, jo sóc una persona que em sento atacat permanentment per les polítiques del Partit Popular a nivell, a nivell lingüístic, no diguéssim com segurament doncs quasi totes les mallorquines que, que s'estimen la seva llengua. I en aquest sentit sí que, òbviament, creiem que hi ha d'haver un, no? una, una resposta. Sembla, a vegades, però, que en els debats que s'han viscut dins, uh -huh. dins el moviment llibertari, a vegades hem vist, per exemple, el, el moviment llibertari i alliberament nacional com un debat de contradiccions, no com un debat de com alliberem nacionalment els països catalans, sinó sí si estem d'acord o no. Per què hi ha llibertaris bascos sense complexes, hi ha llibertaris italians, hi ha llibertaris bolivians, hi ha llibertaris palestins, i en canvi Mallorca costa tant definir-se com a llibertaris dels països catalans? Definir-se com a llibertaris dels països catalans? Sí. Perquè a moltes nacions sense estat els llibertaris sí. han defensat els drets nacionals d'un territori que pateix en comú una, unes agressions lingüístiques, identitàries, etc. Mm -hmm. En canvi aquí s'ha assumit molt l'autonomisme i l'Espanya com a projecte des del moviment llibertari. Ha passat sovint. Jo és un moment llibertari que no, que no comparteixo, o sí, que no sé, jo crec que... Pot... ha existit? Li demano, ha existit això? Jo crec que ha existit sobretot des de, no?, des, articulat des de la CNT, diguéssim, a nivell diguéssim, estatal, si vol, no, no parlo de les companyes d'aquí, però sí que ha hagut un debat clàssic en aquest sentit, no?, diguéssim de... Però jo no, no, no m'hi sento gens, gens... Gent identificat, gens, en aquest gens, sentit. Gent identificat i justament abans comentàvem, no?, com... Com dintre de les mateixes cupes ja no hi ha un, un, un eix, diguésim un sector diguésim clarament ve de l'autonomia social de, de, de Catalunya en aquest sentit en aquest cas i que intenta trobar aquests jocs de, de, no, de, de complicitat. El tema és això, que quan nosaltres parlem d'alliberament de, de, dels pobles, el que estem parlant és no de la construcció d'estructures de, no, d'estat... No, no, no li parlo d'estat, jo no li parlo no, d'estat. No, no, també hi ha no, hagut no, no, una esquerra no, comunista espanyola, sens dubte. També hi ha hagut una esquerra comunista que ha defensat una, una, una Espanya federal o no. Uh -huh, uh -huh. I també hi ha hagut un anarquisme que ha defensat una Espanya federal o no. Jo el que em demano és uh -huh. perquè fora d'aquestes esquerres en les llibertàries comunistes o no sí. dintre dels moviments socials mallorquins en concret que és el que ens interessa aquí a vegades ha costat defensar amb, amb total normalitat la idea de països catalans mm -hmm. no sé, jo diria com a, com a identitat, com a unitat lingüística, cultural, identitària, política etc. Cosa que després veus altres moviments llibertaris d'Europa o del món on no hi ha aquest complex, on no hi ha aquest problema. Sí, sí, sí. Jo crec que moltes companyes anarquistes no tenen cap problema en definir o, o, o defensar l'existència, sí, diguéssim, d'uns països catalans. Jo crec que el que estàs comentant tu ve més de les estructures potser més organitzades a nivell orgànic, com, com han sigut els debats clàssics als anys 80 i 90 de la CNT i tal, no però no sé, no no ho definiria, o sigui, per exemple, justament diria que parles d'això a Mallorca, a mi més a vegades és curiós, perquè justament jo crec que Mallorca és un dels llocs que conec, jo dic perquè jo m'ha mogut bastant per Barcelona, per Madrid una mica, menys... Tant de l'assa Barcelona, el País Valencià però, també ha succeït. Però crec que aquí, justament, el que et dic és que hi ha una relació, hi ha una relació bastant diguéssim, fluida diguéssim, entre el moviment llibertari o anarquista d'aquí i la gent de l'esquerra de l'esquerra indep o la gent de, més de, de, de col·lectius eh, més comunistes que, que tu no ho veus a Barcelona vull dir, a Barcelona no existeix cap, o sigui estic parlant de, de, de gent que té am amistats properes, diguéssim, no? fins i tot, i que això a Mallorca, debut a la seva escala, jo crec que ho, ho possibilita i te'n vas a Barcelona i no, no és només que els anarquistes no es parlen amb els, amb els comunistes o amb els indepes sinó és que dintre els anarquistes hi ha no, diversos bandos que no es parlen entre ells, no? No vull dir. Vull dir que en està moment... molt bé aquesta radiografia que estem fent dels moviments socials de Mallorca eh? per la gent que no la conegui, avui estem desgranant <ríe> molt bé tot el que entre aquesta entrevista i la que vam fer amb la trobada d'unitat popular, <ríe> estem traient moltes coses que segurament molta gent no, no coneix, hi ha més unitat popular vol dir aquí que en altres llocs del territori jo el que diria és que hi ha sobretot una, una, un reconeixement mutu, hi ha afinitats, fins i tot m'atreveria a dir, diguéssim, entre, no, entre gent que ve d'altres... D'espectres o de corrents de eh, diferents, i, i espais de trobada, o sigui, jo, jo diria que a nivell de fer feina de manera col·lectiva, falta espai, això, que crec, crec que és una, un diagnòstic que, vamos, que no sé si algú diu altra cosa, crec que no, no, no faria això a la realitat, no? però, però sí que, per exemple, no sé, no? Pues el, de les últimes vagues, no? el comitè de vaga anticapitalistes sí que està format, diguéssim, no? per una voluntat de, no? de, de forces entre, bàsicament, l'escara independentista i el, i el moviment llibertari, no? però sí que ara està molt parat, això, la veritat és que sí, i, bueno, i a veure si es pot reeditar. Ja li canvio de qüestió i anem, anem acabant perquè m'estan esbroncant, però és que m'ho estic passant molt bé bé entrant i, i, i radiografiant tots els moviments socials de, de Mallorca. En els darrers temps també està agafant molta força, com dèiem al principi, i li he promès que en parlaríem, sí. el debat sobre el feminisme. Uh -huh. Hi ha moltes diferents postures i corrents que s'estan inclús enfrontant i entrant en un debat profund sobre quina ha de ser la composició i l'estratègia de la lluita per l'alliberament de les dones, per l'alliberament sexual, per, per la lluita una mica contra tot el que ha estat el masclisme, el patriarcat, que un concepte uh -huh. que, que també és, jo crec, d'aquest segle començat a utilitzar-se molt, no? Sí, sí, Comença a, a normalitzar-se dins els moviments socials la idea de lluitar contra el patriarcat en totes les seves vessants, però cada còpia més debats. Ara mateix som dos homes que ens posarem a parlar d'una qüestió que segurament algú que ens escolti dirà què fan dos homes parlant-ne? Aquí hauria haver hi una dona, no? És un dels debats que hi ha, per exemple. Què està passant dins el moviment feminista? Quins són els, els debats més més forts que hi ara mateix? Quins són els més forts? A veure, jo diria que... Eh... Hi un, diguéssim... A vegades un... més... sembla que entri molt més en, en lo personal, aquest debat. Li deia per això que som dos homes parlant que potser si estiguéssim parlant d'immigració no suposaria que problema, tot i que cap dels que som immigrants, però en aquest tema sí que s'arriba molt a flor de pell i els debats s'enfronten molt. Aquesta és la sensació que, que dona pel, pels debats que es poden llegir a la xarxa entre els moviments socials. Sí, sí, sí. Jo el que Quebec diguésim no a, a nivell mallorca en particular, i crec que també es pot extendre a altres territoris, és que diguésim tota, tota la teoria queer si vols no, que, que fins fa uns anys aquí a Mallorca se'n sentia poc, és pot ser el, el, el discurs que està entrant més fort, diguéssim als moviments socials més radicals, diguésim no, aquí a, aquí a Mallorca. I tota la qüestió de, no, de teoria queer, transfeminismes, feminismminimes eh, que abans, jo crec que se li feia relativament poc cas crec que està no? No sé, des del meu punt de vista uh -huh. eh, sent força, força important a eh, Transitant, per exemple hem tingut així a través de de les companyes que van muntar el festival d'Ulls Ullsadolls, per exemple, uh -huh. i que ja venien reunint-se des de a, a transitar no només toquen la teoria quiz, sinó també toquen tots els, els, els diguéssim, els feminismes, i si vols, de les perifèries del capitalisme, és a dir, no? que a vegades no? pareix que, no? que tots els feminismes interessants venen no? des dels Estats Units o des de l'Europa del capital i tal, I, i de fet, Andrea Beltramo, que va un seminari super superinteressant, no? ens, ens, ens apropava no? a feminismes indígenes de, no? de l'Amèrica Llatina, de l'Àfrica, etcètera que, que, que t'aportaven uns, uns creuaments no? sobretot, de... jo crec que una de les coses importants és el creuar clarament eh, no diguéssim, les nocions de, de, de classe no? de gènere i de raça no? i, i també no? reapropiar-se del concepte de raça no des d'un punt de vista racista sinó al revés des d'un punt de vista de visibilitzar que existeixen diferències i que aquestes diferències tu pots estar triplement exclosa com a no? classe no? Com a, com dona, negra com, com, dona negra i poble. dona negra i sense recursos, no, diguéssim, i llors eh, eh, hi ha tendències a fer lluites parcials, diguéssim, i que el feminisme jo crec que eh, no, d'aquesta no, altra eh, banda que et deia, no, de, eh, dels signes del aquests que, que es van fer transitant, doncs intenten, no, diguéssim, crec que agafar una visió complexa de lo que és, eh, diguéssim, el, l'elitropatriarcat dintre d'un capitalisme i d'un estat, no? I aquí diu que el feminisme l'ha endut endavant les dones i només les dones, o principalment les dones. Bueno, aquí jo crec que hi ha debat, així, no? O sigui, no sé, jo crec que... Jo trobo molt inter... No sé, hi ha homes que se senten així, no sé, exclosos i es fiquen molt nerviosos i les dones volen fer col·lectius en què un home no està... O un bihome, no? Hauríem de parlar. No està ben... No, no està ben... No, de fet, no, no està benvingut, diguéssim, no, al, al col·lectiu, perquè me pareix que poden ser espais eh, potents, diguésim El que passa que jo, totes les d'hora, amb qui que igual han participat o partint d'algun d'aquests espais no veuen com que la lluita s'acaba aquí no sinó que que jo crec que es pot ser positiu obvi, i crec que ho, ho és molt de tenir espais propis, diguéssim no eh, però després la lluita l'han de fer, no diguéssim, cols a cols entre totes no? diguéssim, llavors... Eh, que una eh, cosa no és contradictòria amb l'altra Clar, jo crec eh? que molts dels debats aquests eh, ariscos que surten, no? De, no, és que clar, no, ens esclouen, no, homes, estic dient que ens esclouen per cara tal i això és una marginació no sé què, doncs pues, no sé, no entenen no sé, igual no seria el mateix que si i jo què sé, no? pues un, un grup de negres del Bronx se vol organitzar i en aquell moment no accepta blancs, tot i que pugui tenir blancs eh, que siguin amics seus, no diguésim i tenen, tenen un, un espai de, no? com de d'ultraafinitat i, i, i, no sé, si vols, d'un aspecte no? fins i tot no, no? De, de, de, de grup, no? diguéssim, per a, diguéssim, d'alguna manera pues, poder articular des d'allà una lluita que, sense dubte, després ha de ser global i ha de ser interrelacionada amb altres col·lectius, no? I, i jo crec que aquí els homes tenim molt, molt a, a treballar-nos, no? I i, de fet, les nostres performance són, poden ser, eh, diguéssim, clarament alterades i podríem tenir moltes maneres diferents d'apropar-nos a un micròfon, d'apropar-nos a una assemblea, de, de tractar les companyes, etc. no? I, I jo crec que, no sé, aquí a, aquí a Mallorca sí que potser sí que es troba faltar al revés, no?, també en algun grup d'homes, no?, i no més homes, que no accepti dones, però que no els accepti justament perquè volen treballar-se no? les seves masculinitats per a fer aquesta lluita que, que, com te deia, crec que ha de ser després global. No? Com li dèiem d'anar acabant, però abans de fer-ho li he promès també que li demanaria per Podemos. I tant. Com es veuen els moviments socials a Mallorca, a Podemos? Són part dels moviments socials a Mallorca? Jo crec que... Uf jo no parlaré dels moviments socials de Mallorca no es pot donar a si mateix la paraula dels moviments socials, ah. però en tot cas, com a, que no. com a part indubtable d'aquests moviments socials, quina és la seva opinió respecte al paper de Podemos? Sí, no, la meva opinió és que Podemos, sens dubte... És el fenomen de moda, per això ho demanem a totes les entrevistes, sí, a polítics, a moviments socials... jo crec que no és només una moda, o sigui, serà un, un, un partit que crec que vertebrarà diguéssim bastant, o tallarà bastant el bacallà del pròxim cicle electoral i segurament dels pròxims quatre anys, si les coses no canvien i no fan una gran cagada, diguéssim, en aquest, no? en aquest any, més o menys, que falta fins a les generals. Eh, quan a Mallorca, vull dir, a Podemos, que hi ha companys amb qui jo he treballat colze a colze a la plaça, el 15M, i en altres espais que estan a de dins de Podemos, eh, però hi ha un ampli espectre moments, que no està a Podemos. No? Vull dir que, vull dir que Li no, agrada el discurs de Podemos a de vostè, per exemple? A, a mi el discurs de Podemos particularment el veig eh, a veure, o sigui, veig eh, que Podemos és com el resultant inevitable, si vols que... El resultant inevitable d'un sector, diguéssim, de, de la gent que es va mobilitzar en, no? en, en, en aquest cicle de lluita que ve des del 15M i que no veu una altra manera de, no? de treballar per un, per un canvi, una transformació social que no sigui des d'una eina electoral i de partit, no? diguéssim. I això ja, ja hi era a la plaça, la plaça ja hi havia un... un un, hi ha un encontronafant entre on te diferents maneres de veure dels sectors més autònoms no? i més de des prop, agüents socials anticapitalistes de sempre i, i, i gent que aposta per aquesta nova, nova visió i jo el que sí que crec és que quasi tota la gent que està currant de molt temps els moviments socials de Mallorca seguirà currant els seus moviments socials i podem tindre una certa base que està fent ser més ampli i que està aconseguint polititzar molta gent que pot ser a través dels cercles no, s'apropa un altre cop, igual que la plaça es va aprovar molta gent no, a, no, a, a un espai que pot ser fins a llavors no, no tenia. No m'agrada clar si Xavier Castelló votarà a Podemos. Eh? Votarà a Podemos. Votarà Podemos. No ho crec, però bueno, estic, tot està per va, a veure, de fet com el... <ríe> Però jo no crec, no crec que voti Podemos. però el... El tema és que mm, jo el que sí que... Uh, ja m'has despistat ara, volia... He fet aquella pregunta que diuen que és secreta. Aquella pregunta que diuen que és secreta. Uh, uh, hem d'anar acabant. Ens ha quedat molt clar el, la postura i com veu... No sé si volia afegir alguna cosa. Uh, sí, no, no, només volia dir que podem el que sí que tindrà és un repte molt gordo en quan, a, en quan arribi al poder. Que jo, per exemple, fa tres mesos i ho veia entor amb companys del ro de no Filippis que arriba al I ara ho vec com bastant clar que hi ha cartes grans no No, mm -hmm. no dir que sigui inevitable però que sí que és inevitable és això, que un sector de la gent que vol la transformació social s'enfrontarà amb un partit polític que estarà dintre de disim de, no, de l'estructura d'estat i que jo crec que allà trobarà totes les contradiccions en les que, no, que les, les que no té ara diguessim I jo crec que aleshores pues, tota la gent que creiem que podemos pot fracassar en aquest no, en aquest intent des de, no, de luita des de les institucions sobretot pel context política actual que no és, que no es pot repetir la sociodemocràcia dels anys eh, 90 que no, això no existirà, saps? Si llors eh, tindran problemes, jo crec que serios en aquest sentit i hi, ha, hi haurà un moment en què els moviments socials, no, diguéssim, potser pues, pues, més més des de l'autonomia i de més tindrem, tindrem molta feina fe, no, diguéssim, per veure quines altres opcions poden haver de, de trencament i de transformació social. És doncs una anàlisi més sobre tot aquest fenomen de Podemos i lo que l'envolta, que no només és el fenomen de Podemos, sinó el canvi de cicle que es viu a l'Estat espanyol hi ha un canvi i també de cicle, sí, sí i també en aquest cas a Mallorca. Xavier Castelló de l'espai transitant abans de marxar, on, què, què podem trobar l'espai transitant? On està exactament una mica de propaganda per l'espai, ja que és vingut i t'has sotmès al nostre interrogatori? Bé, transitant, com deia, està aquí al barri de Sa Gerreria, al, al carrer Socors eh, número mm -hmm. 16 que és aquí just a la, a la plaça del Pest de Sapalla eh, davant d'Amadi Pesment Exacte, és el que anava a dir, molta gent coneix Amadi Pesment i estem just a, just a la vora i transitant doncs, com ve heu tret de les línies de presentació no? doncs és, una bueno, és un espai on el seu eix principal és una llibreria de, de crítica social on trobareu, que trobareu tot just a l'entrar eh, després tenim una, una biblioteca social també, que la gent que es fa pot gaudir de préstec gratuït de consulta allà o de, o de préstec i, i a, a renovar si ningú si altra soci el, el vol i és una biblioteca que va, que va creixent amb, amb, amb qualitat i amb quantitat i després tenim un cafetó que, com deies no, doncs en, en, és, eh, intentem fer política també des del, des del cafetó eh, tenim doncs, eh, doncs cafè de Chiapas, eh, cooperatives de treball d'allà eh, tenim cervesa artesana aquí, fet aquí al barri de manera autònoma per, per companyes que estan treballant la, la cervesa falsia que està molt bona tenim també doncs, eh, doncs moltes infusions que, no, que venen de, de comerç just, etc. i intentem el que podem no? Perquè, també tenim productes que no són tan ecològicament i tan socialment eh, potents però intentem fomentar tot això a tope. I, bàsicament, el que fem després és el de muntar, diguéssim, com a espai social doncs, activitats, eh, eh, tallers, xerrades, etc I, bé, podeu consultar la pàgina web, que és eh, transitant.net, i allí trobeu totes les activitats tenim un bloc actiu també on, anem, no? on anem, eh, fem fent difusió de les notícies que ens interessen notícies propis de Transitant i dels moviments socials d'aquí de Mallorca i ens podeu seguir al Twitter també que és arroba transitant eh, per les oients que sou twitteres. Doncs ja ho saben, Transitant no poden trobar al Google i si no al carrer, carrer Socors però a Sant Google sempre es troba tot i si no s'han quedat amb la informació o anar al nostre ibox i I, -O -O -X, i allà també si busquen una mediterrània el nostre podcast poden recuperar aquesta entrevista amb Xavier Castelló de Transità moltes gràcies m'havien dit que s'enrollava vostè però no sabia que tant gràcies sí, sí. m'ha quedat molt el cafè de Chiapas eh? perquè quilòmetre... de el, el tema quilòmetre zero no, no el portem molt bé però bé en tot cas cafè solidari encara que no sigui de quilòmetre zero a vegades contradiccions que també es troben els moviments socials la contradicció és beure cafè la contradicció beure cafè que és una no, droga no no t'ho dic perquè cafè Mallorca que, que jo sàpigui no, podem... no em fem, no em fem. Sí, no és aquest no sentit que si, si seguim beint beint cafè doncs buscar... fora. Bueno, i i al menys de lloc que, que més ens agradi, no? Ah, exactament. Xeri Castella, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Gràcies a vordrepla.